101,9 Radio, Radio 1. Sissi I Idag så rör vi oss mot andra världen. Jag läser en inte så jättefärsk men hyfsad färsk artikel i svenska dagbladet som säger att var femte svensk tror att människor kan gå igen. Lika många har själv upplevt eller sett varit i kontakt. Eller haft någon slags förnimmelse av en person som är död. Det är alltså en SIFO-undersökning, visas. Och en eh, diverse religionsvetare menar att det här är någon slags trend på uppgång i Sverige. Att fler och fler tycks tro på att efter man dör så kommer man inte till himlen och sådär. Utan man blir någon slags reinkarnad, re, reinkarnad vad säger man? Man, man utsätts för reinkarnation eller att man då blir ett slags spöken, ande som är kvar på jorden. Och många som jag känner som har anhöriga som har dött har valt och jag har själv faktiskt funderat på det, har valt att gå till eh, medium eller andra alltså andliga coacher och kolla om man kan få kontakt med farfar eller morfar eller pappa eller vem det kan nu vara som har dött. Ring till mig Cisse och prata om det här denna onsdag i radio att tror du på spöken? Tror du att vi behöver tro på andliga grejer? Vi har en ganska så här vad ska jag säga en ganska hård kultur i vårt land om man tittar österut i Kina och resten av Asien så har de en väldigt stor andlighet i jämförelse med vad vi har här färre och färre svenskar är ju med i Svenska kyrkan till exempel, det är också en form av Absolut en form av andlighet. Ring till mig och diskutera det här ämnet. Du kanske har själv en upplevelse av kontakt med de döda eller så tycker du att det är rent trams. 0 200 11 12 13 är telefonnumret. Du ringer och det är en ganska stor vad ska jag säga, big business det här. Många tjänar ju pengar. Jag googlade runt lite innan nu programmet och hittade att det finns otroligt många så kallade andliga coacher. Personer med någon slags tvivelaktig kurs, antar jag, i ryggen, som då själva kallar sig för andlig coach. Det finns säkert någon som är jättebra också. Men dit man då går istället för att gå till en psykolog eller liksom utbildad terapeut för att få råd. Och så vet inte jag, för jag har inte varit hos en sån, om de tittar liksom i taråkort eller om de pratar med de döda eller om de har hittat på. Men i alla fall så får man veta då att ja men ska jag satsa på den här killen eller ska jag göra slut? Ska jag köpa ett hus? Ska jag flytta till Afrika? Ska jag tatuera mig? Och så fråga man så kostar det typ tusen spänn i timmen. 0 11 12 13 ringer du. Gå även in på vår Facebook-sida, på Radio 1s Facebook-sida. Det är bara söka på Radio 1 där. Så kan du diskutera där också. Men jag vill helst ha samtal. Och jag upplever att det är många som skäms lite, som säger att de har haft såna här upplevelser av att jag har spökat i deras gamla lägenhet eller hus. eller Man har upplevt något sånt där som man inte riktigt kan förklara. Att man tycker det är lite pinsamt. Framförallt killar skulle jag säga- det är ännu mer pinsamt. Kvinnor är ganska accepterat hos oss kvinnor att man får vara lite så andlig och spirituell. Men är man, är man det som man så blir man ganska honad. Varför är det så? Det är bara min tes. 0211 12 13. Och Jag har inga såna här jätteupplevelser men några grejer har hänt så här som man inte riktigt kan förklara jag var ledare på ett läger för sex år sedan för unga tjejer som höll på med film i en liten håla i Småland. och Där bodde vi i ett gammalt stort mental. Det hade varit typ sanatorium, det hade varit ålderomssamma men också mentalsjukhus. Och det var väldigt många som hade dött där. Och vi bodde på eh, våning två av tre och det här stod tomt sen flera år tillbaka. Och alla vi som låg och sov där vi ledare kunde varje kväll ungefär samma tid, klockan elva, höra hur man våningen ovanpå drog, alltså verkligen flyttade möbler, sängar, slamrade, gick. Och första kvällen så var det så, man var ju några busungar som är uppe? Så vi gick upp och kollade och det var helt tomt. Och sen konfronterade vi de här ungarna som vi hade som lägerdeltagare. Nej, nej, nej, vi lovar, vi har inte varit där. Vi kommer inte ens upp dit för ni, ni har ju nyckel. Ja, just det. Och så pågick det här varje kväll. Och jag har aldrig känt sånt så här fysiskt obehag. Vi skulle bo där i två veckor nästan. Eh, och man låg i sin säng där i ett gammalt sjukrum. Eh, jag tror till och med jag sov i en gammal sjukhussäng. Och eh, kände liksom fysiskt hur det var någonting i rummet som inte var en levande människa. Och att det nästan stod någon vid, vid fotänden på min säng och så tittade på mig när jag sov. Så jag sov väldigt lite kan säga de här två veckorna. Ring till mig och prata om andevärlden, andlighetsspöken om du tror på det eller bara tror att det är bluff och båg 0200 11 12 13. Hallå, vem pratar jag med? Hallå Hej, vem, vad heter du? Eva Marie Hej Eva Marie, vad tänker du om det här ämnet? Jo, jag tänkte ringa in och säga det, att jag har kontakt med min döda mamma så jag tror helt och fullt på, på, and, på andliga ting Hur har ni kontakt då? Hur har du fått kontakt med henne så att säga? Nej, det är hon som har tagit kontakt med mig efter sin död. Men hur visade sig det? Var det så att du stod och diskade och så fick du en... Nej, det var på kvällen när jag låg i min säng så såg jag ett vitt sken i rummet. Och sen så, tog hon... Sen så började hon prata med mig och sa att hon var min mamma. Det här vita skenet hade alltså en röst kan man säga? Ja, just det, precis. Hur ofta har ni kontakt nu då? så gott som nästan varje dag. Hon pratar med mig och hjälper mig och ger mig goda råd om olika saker och ting. Men ser du henne då som, som ett spöke man säger eller nej, hör du bara... jag ser henne inte men jag vet alltså, jag vet hur hon ser ut. Hon har en, en vis klänning på sig. Ja, ja. men du, du förstår det va? Att Det kanske är många som lyssnar du som tror att du är helt galen. <skratt> alltså att du är schizofren och har röstar eller någonting. <skratt> ja, nej men det det är nog, lyssnarna tänker nog lite olika om det tror jag det tror jag men är du så för jag tänker de som kan prata då med döda är ju medium om man tittar på det här det är okända på tv så är det alltid något medium som går in i ett hus och så bara här bor det mm. tre spöken skulle du säga att du är ett medium också då? Nej, det kanske inte vill säga direkt att jag är ett medium, men det är klart att jag skulle kanske kunna kalla mig det, men det gör jag inte. Men får du kontakt med andra döda personer? Men för, förlåt, för jag fråga nu, är det sista jag pratar Ja, med det är du? det. Jaha. Du förstod det nu. Hallå, är du kvar? Ja, jag är kvar. Ja, det är ingen fara. Du trodde att du pratade med växen. Jag tror att jag pratade med en Nej, du är med här. Men det, ja. det var ingen konstig historia. Eller det kanske många tycker, men jag tycker inte att det var så konstigt. Nej. Men känner du att det här är en gåva? Eller ja. är det mer som ett, en börda att kunna... Nej, absolut inte. Det kan inte vara en börda när det är min döda mamma. Det är en gåva. Ja, Nej, men jag tänker att du kanske är ibland tvivlar tvivla på att du håller på att bli galen. Nej, absolut inte. Det har jag aldrig tvivlat på. Nej, vad skönt. Men har du något tips då om man, om man vill få kontakt med sin döda släkting eller sådär? Hur ska man, tror att det bara är att vissa har det eller kan vem som helst söka kontakt? Ja, hörru du jag vet inte vad jag ska säga om det Nej, men vi i alla fall lite jag är lite avundsjuk på dig, jag skulle gärna vilja snacka med farmor och farfar och sådär, morfar ja. Ja. Ja. Lycka till hörru med... Ja, det är ett med... trevligt ämne det ska jag lyssna på faktiskt. Ja, gör det ja. Okej, okay. ja. ha det bra mm, Tack, hej. hej Ring till mig du också. Du kanske tycker att det här låter helt bizarrt. Jag vet inte riktigt. Jag vill ju tro på det här. Och vill inte tro att hon är galen. Eller vem är inte galen liksom. Men vad är det egentligen att kunna prata med en död människa? Och blir man trodd om man säger det? Skulle man säga det på en fikarast på jobbet skulle folk bara tro att man var helt galen i huvudet. 0 200 11 12 13 är som sagt numret. Och jag vill veta lite vad du tycker om vi kan ju vidga ämnet lite till New Age också. För att det finns ju mer och mer metoder då. Det finns ju healing som jag faktiskt har provat och fått bra hjälp av för vissa saker. Men det är klart man är skeptisk också. Men det finns massa grejer inom den här New Age-andliga världen som är väldigt eh, ja, omdiskuterade om det verkligen funkar det mesta faktiskt. Och det är big business. Man tjänar jättemycket pengar på det här. Vad tycker du om det? 0, 200, 11, 12, 13. Det finns ju människor som tror jag i efterhand känner sig utnyttjade av att ha anlitat en andlig coach eller ett medium och så har de inte känt att de har fått något svar eller att de har fått ett svar de inte ville ha. Ring till mig. Gå även in på Facebook och diskutera det här ämnet. Och Jag funderar lite över det här med könsrollsaspekten också som jag tog upp nyss. Att är det mer skämsigt för en kar att ha haft kontakt med en vad man anser då, död släkting eller eller är det mest så att det är kvinnor som håller på med sånt här och tror på sånt här? Jag tror det. Jag känner nästan inga killar som tror på spöken. och så. Jag känner väldigt mycket tjejer som gör det. Är det för att vi brudar liksom är mer lättledda eller är det för att vi faktiskt har ett känsligare sinne som känner av sådana saker som män inte har eller inte har lärt sig att ha? Vad tror du? Ring som sagt till mig. Nu vill jag få igång det här ämnet. 0 11 12 13. Och jag ska gå in på Facebook och läsa lite i väntan på samtal. Det brukar vara lite där första kvarten innan ni fattar att vi har kommit igång igen. Det är många som skriver där och det har redan blivit en hetsig debatt kring huruvida det finns spöken eller inte. Jag ska se hur många kommentarer vi har. Det är tio kommentarer, hoppsan. ska vi se. Oskar Järvi skriver så här. Detta är resultatet av hög arbetslöshet. Att fler och fler svenskar tror på spöken. Mm, vad tror du om det? Fredrik eh, Wahlgren tycker så här detta är ett mått på föräldrars, skolans och samhällets oförmåga att lära folk kritiskt tänkande och så rekommenderar han en länk ni får gå in själva och kolla på den eh, och då kommer Anna Brock in och skriver oj då kommer alla spydiga bässevissrar fram eh, och så blir det en diskussion där och det tycker jag är intressant också hur mycket får man tro på såna här saker jag vet en person som är utbildad ingenjör och har liksom, ja, men så här, vetenskaplig bakgrund men ändå tror på andevärlden och spöken och det blir en väldigt konstig klinsch för många människor det kan man ju inte göra samtidigt som man liksom har en vetenskaplig grund och jag kommer aldrig glömma när jag skrev om naturläkemedel på i tidningen Metro för några år sedan och sen också på Twitter eh, vilken hatstorm det blev från så kallade skeptiker som tyckte att jag var helt galen det var en väldigt rolig diskussion, ska jag säga. 0200 1213 ringer du. Vem pratar jag med? Vad ringer du? Vem pratar jag med? Ringer du. Hallå, du får sänka din radio. Hej, Linda. Hej, Linda. Vad tänker du? Hej. Jo, jag tänker att självklart att det finns någonting där ute. Vad är någonting då för någonting? Um, hur ska jag förklara? Det har hänt så mycket i livet för att det inte finns någon annan eller någonting där ute. Uh, kan till exempel ta en god vän då som är... För några år sedan. Mm. Och jag var på fel väg i livet. Du var det? Ja, jag var på mm. fel, fel väg i livet. Mm. Och eh, så började det med att jag sov en natt och vaknade att det är någon som försöker kväva mig. Du eh, känner så, men du ser inte att det är någon som gör nej, det? jag ser inte någon, utan det är någon som sitter på mig. Ah. och försöker typ, Jag får ingen luft. Eh, vaknar, sätter mig upp, lägger mig ner igen. Samma sak händer tredje gången händer det också, då går jag upp och sätter mig. Mm. Så, sen så börjar alla lampor gå sönder i hela lägenheten. Okej. Okay. Eh, så alltså, samtidigt sänd, ni inte var sönder, de strängdes bitar. Mm. Och eh, sen så var jag bort ett ting och hade stått upp ett, och när jag kom hem så hade jag typen att <laughs> det är inte 500 blomflugor i kylskåpet liksom. Mm. Det var någon som försökte varna mig på vägen liksom, som jag vet idag. Hur vet du att det var din döda vän då? Vet jag, min mamma är borta också men hon vet att jag är rädd för döda människor. Mm. Hon, skulle aldrig, hon skulle aldrig hon skulle aldrig, visa sig eller uppenbara sig för mig på något sätt och vis. Så, men det, här, det här var ett liksom. Och Hur en radio kan flyga... Tre meter också är också ett under. Liksom. Jag stod i målet rum och lyssnade på musik. Och så från fönstret till sidan av bordet, tre meter ungefär, så flyger radion Kabash. Jag ser inte utan jag bara hör mm. så att det. Men det. vad hände sen då? Slutade du med ditt dåliga levande? Nej, det, det gjorde jag inte. Men idag så vet jag att det var ju så. Det var så, jag vet att det var, det var han som gick bort För jag vet att mamma skulle aldrig. Mm. Alltså, att jag är rädd, men jag är väldigt intresserad av över naturliga saker. Det är jag verkligen. För mm. någonting finns det där bakom som vi inte ser. Jag alltså, tror djur ser mer än vad vi gör och känner på sig saker också. Det tror jag absolut. Men vad, en sista fråga Linda. Det här med min tes om att kvinnor är mer öppna för, för såna här saker än män. Vad, vad säger du om det? Det tror jag inte. utan Jag tror att det beror på vilken skörhet man har i kroppen. Okay. Att man, man kan göra en, skör, en skörhet liksom, eller någon mottaglighet. Så det har ingenting med kön att göra? Utan det... Jag tror inte att det har med det att göra. Utan jag tror att det är en mottaglighet helt enkelt. Tack Linda. har det jättebra. Okej, ja, hej. Okay, hej. Vi tar en paus, ring till mig du också efter den och prata om det här med andlighet döda människor som fortfarande spökar går igen, vad femte svensk enligt intensivundersökning tror på spöken eller har själva sett någonting som är en, något form av spöke tror du att det är 21% av befolkningen håller på att bli galen eller är det helt självklart att, det är, att man finns kvar efter att man har dött 0211, 11 12 13 ringer du mig Sissi i radio 1 efter pausen 101,9. Radio 1. Sissi Wallin. Folk vallfärdar tydligen till biografer och hyr filmer för att se eh, filmer om övernaturliga saker. Till exempel Paranorm Paranormal Activity, det var svårt att säga. Det finns x antal filmer som, filmer som har varit väldigt billiga att spela in men som har dragit in Väldigt mycket pengar, framförallt i USA. Jag kommer ihåg när Blair Witch Project kom. Då var jag tonåring och vi la ihop för att kunna gå på bio och köpte popcorn och grejer och satt och var så jävla rädda. Och efter det så började vi med så anden i glaset och det funkade ju. Man var herregud, anden rör glaset. Och sen i efterhand har man förstått att det liksom är vad jag tror i alla fall antagligen. Det är värmen från ljuset och det är ens kollektiva. Fingrörelse som liksom omedvetet Flyttar det här glaset på något vis Men du kanske inte tror det, du kanske tror att det finns En absolut sanning i anden i glaset Ring till mig Sissi och prata om Okulta grejer eh, Paranormal aktivitet Nej men just det här med Spöken andar andlighet Borde vi tro mer på det Eller är det bara bluff och båg 0200 11 12 13 Vem pratar jag med? Hallå? Tjena, jag ser Filip Hej Filip. Är det några spöken på Östermalm? Ja då, det är många spöken här. <laughs> <laughs> Tror jag du på sånt man är, där då? Fast de mest levande om man säger så. Ja, ah, jag förstår. <laughs> Tror du på spöken och andar och sånt? Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså, um, um, den första förringen där, hon som hade hört, vad det är, sin mamma liksom, som pratade. ja. Ah. Uh, alltså all, alla som då har hört De och hör sina och pappor sådär. Jag undrar för att de aldrig se dem någon gång de är and, Om det finns andan, de finns andra De visar dem så aldrig ansikterna liksom. så Det är bara att rösta de hela tiden så menar, om, om de om finns andra Då kan de väl komma fram Sätta sig vid sängen Eller i bordet Och liksom bara snacka om det i så fall Men det är många som har sett också Men jag, som jag har förstått av spöken Eller vad vi ska kalla dem för Så har mm. de ju ingen riktig Alltså de har ju ingen riktigt, vad ska vi säga, fysisk kropp. Nej, men snacka som fan kan vi göra. Det förstår inte jag i så fall. Nej, men det är väl soft att vara så här osynlig att kunna prata. Jo, men så tycker hon att det är en sista, heter då Linda eller vad? Ja, Linda. Ja, som men hade jag liksom äh, vart hemma, och massa glödlampor som liksom, har gått och överallt och allt, och liksom, friskylens festbök och allting, inte fan, fanns jag blir där bokvar där en minut det skulle ju ta lite ut. Det är en sån här b liksom, hallå, liksom, Ska man sitta där och tänker att det var någon koppis som håller på heller eller heller. Men har du varit med om något sånt här Filip? Något Nej. liknande. Nej, inte, jag tänkte så ska få så här typ, inte andra saker, men typ så här, vad, vad ska man säga, inte gudomjär, men vet, jag är ju jude. Ja. Mm. Och, och vi går i, ibland, vi, vi är cirkulära jude, men vi går ju ibland synagogen så här. Där kan jag få, inte att det ser annan, men man kan få så här skön upplevelser liksom, och att man lyssnar på texter och sånt, men det har inte någonting med andra att göra. Och man, jag tror inte att man, men man kan inte försera bort liksom, men det är ju typ som en skön meditation istället. Ja, alltså det kanske är den här gemenskapen i en, i en ja. kyrka liksom och man, man känner, ja. Men oavsett, tycker du att det här är någonting fel? För många hånar ju folk som, som ser mm. saker och känner saker. Är inte det bra att vi får lite såna andliga upplevelser då? Jo, ja men jag tror det kan ligga mycket uh, bakomliggande saker kring det här med människor. Det kan vara då som någon sa fast med han menar på, eller hon menar på något sätt att det kan vara rätt mycket sköra människor. Mm. Människor som kanske inte mår så jättebra. Som du menar att man söker, söker lite. Ja, precis. Och då blir det så att man tror att man hör saker och ting. Lite som du sa, för du själv blev det, för det med det här med, med huset ni bodde i. Mm. Um, var det tre hus eller kom ihåg det? Ja, det var ett jättestort alltså det var som ett, så här, ja. ett stort komplex med säkert eh, på flera tusen kvadrat alltså det var ja, stort okay. det, var, ja. det, var, det var ungefär som hotellet i The Shining om du har sett ja, ja, det såg ja. ut typ så ett gammalt så här, ja. Liksom, ja, stenhus så det var, grejen var att vi, mm. vi alla hörde det ju men, men ja. det kan ju ha varit någon som var uppe och busad det vet vi inte men vi hörde det liksom mm. varje kväll och varje gång vi gick upp och kollade så var det ingen där liksom. ja, det, så att man började undra ja. lite var det på sommaren, eller? Ja. Det är för att jag jobbar ju med vet, hus och lägenheter och våningar och saker. Och just med gamla hus och som liksom, om det är... Varmt ut, det behöver solen, men på sommaren om ett hus är uppvärmt då. Mm. Sen på kvällen gamla hus, då börjar det allting. Det knakar i betong, inte betong så mycket, men i träpartier och sånt. Så man kan tro, många som tror att det är späken För att det låter som att folk drar saker och sånt. Men det har jag fått lära men jag gick så här i vår utbildning just när i närheten typ ett spökhus. Just det, men du säljer ju fastigheter Philip så jag förstår ja. att du måste så här, ha en förklaring till köpare så här, Nej nej nej, det är inga spöken. Uh -huh. Det är <coughs> uh <-huh. Så. coughs> Man vill inte sälja, man vill inte sälja ett så här, hemsökt hus liksom. Nej, precis. Och sen har jag sagt, då är det bara snabbt mina men just den här tjejen, det var också linda, va? eller hon som hade mamma på besök där mitt i alltihopa på kvällen. Ja, det var, det var um, Eva Marie, tror jag. Ja, innan, precis. Hur jävla trevligt skulle det vara om man ligger där med någon trevlig människa och har lite roligt på natten? Så kommer morsan inställande det skulle döda. Förstår du? <skratt> morsan kanske undviker just de gångerna. Hon håller sig lite i bakgrunden då när det ska nalkas right on titan. Tack <skratt> Philip. har det jättebra. Vi hörs. Tack på dig. Hej då. Hej. Ja men ärligt talat handen på hjärtat är det lite oroväckande som en Facebook-radiojättevän skrev här att det beror på att vi inte lär barn och unga kritiskt tänkande längre att så många svenskar vuxna då tror på spöken 21% procent enligt SIFO tror på att det är ett liv så att säga på jorden efter döden att andar går igen och så vidare och 21% procent har också upplevt någon form av förnimmelsen, man har sett någonting, man har känt någonting, man har hört någonting och sådär. 0200 11 12 13 ringer du till mig, Sissi och pratar om det här. Du, du kan vara anonym om du vill, om du skäms lite över att du tror på spöken och andar. Eh, du får göra precis som du vill, men jag förstår också de som är totalt skeptiska. Jag tycker bara att det är lite roligare att tro på det helt enkelt. 0200 11 12 13 är numret. Hallå där? Vem där? Hallå. Tjena. Ja, hej. Uh, jag heter Johan och uh, jag har problem hemma hos mig att uh, spöka fast jag kan, vet inte vad jag ska göra åt det. Liksom. Va, hur märker du det då? Uh, det märker jag på att uh, till exempel uh, en gång så slog bara vattenkran på i köket. Så spolade på fullt som någon vred på vattenkranen, och bara stängde över hela köket. Du och såg det eller du hörde det eller? Vad sa du? Såg du det eller hörde du det? Eller? Jag var i badrummet då. Och så hör jag bara att det, det bara hände något i köket. Och så var vattenkranen på för fullt. Och det är inte första gången utan det, det händer jättemycket grejer. Och, uh, sen om jag lägger mig på soffan och kopplar av liksom, så helt kan man känna som en rysning som går över kroppen. Ja. Bor du ett gammalt och, hus eller? Nej, det är inte men... Det är jättekonstiga grejer som händer. Uh, till exempel när jag hade sån här modem för internet, då så funkade inte internet, och då var den här knappen intryck då, som man stänger av uh, modemet med. Så du ville spöket med. inte att du skulle surfa. <laughs> men ja, Men, alltså, mm. men alltså, allvarligt skrattar du. Men nej, men förlåt, men jag förstår att det är obehagligt. Jag förstår det. Nej, det är alltså, jag inte. Jag känner inte så här. Jag tycker att det är läskigt, men det är för att man har van sig. Men det händer konstiga saker. En gång mm. så var det till exempel på köksgolvet då var precis iskall så har lagt eh, torrris du vet sån här mm. osyris på, på en fläck alltså. Mm. Ja. Har du, det finns ju sådana här medier man kan ringa. Ja, som kan. jag vill ju inte blanda in såna medier. Så jag tro på Gud och så. Jag kanske tar dit en, en pastor eller något. En någonting. pastor men, som men, får det kolla det. Men just det här med fenomenet, du, det är någon som säger så här, ja det är liksom vidskäppelse. Ja okej, okay. men mm. fenomenet finns och jag vet inte vad jag ska vad man kan göra åt det, för fenomenet finns. Liksom. Men det, ja, det tror jag. jag, tror inte att du hittar på, men det kan ju, har haft svårt att bli trodd när du har berättat för andra personer? Nej, det är ju, nej men alltså jag vet, jag vet att jag hade en tjej från... Thailand där. Och ja. hon sa hon, de, de, de tänker ju lite annorlunda. Hon sa att i sammanliv här sammanliv här i sammanliv här i sammanliv här och sen. Hon kände det eller liksom? Ja. Ja, hon ja. kände att det var någonting. Ja. Men alltså jag har men, men det är liksom så där händer det ja det, och det går i vågor det där. Det är lugnt ett tag sen så kommer det igen. Mm. Det är... Ja det enda Ringen en pastor eller ett medium kan ju vara Man kan ju ringa och fråga lite Vad de kostar och hur och det funkar är och så. Till Det som är jobbigt att se att när jag kommer in i lägenheten Då går liksom kraften ur med Det är som man lägger ett täcke bara på en mm. Ja är... alltså även om det, är det inte är, är spöken Så kan det ju vara Det kan ju vara liksom negativ energi På något sätt ja, det... Många ja, tror ju på ja, sådana här feng shui energi. och grejer Så att kolla upp det där med, med någon som, om du inte vill ringa ett medium får du ringa prällen eller något sånt där men det, det löser sig säkert Ja, ja alltså det är, sen finns det ju de som hittar på de här spökprogrammen till exempel som, om man ser dem mm. det är ju bara live. man får ju aldrig se någonting utan ju, liksom, bo, det var någon som rörde mig mm. men, liksom det är men det är kanske är samma som för dig, du har ju inte heller sett någonting egentligen, du har ju bara alltså, du har ja, känt det är, saker är ju sett fysiskt att vattenkranen slår på... Att... Ah, ja, men det ska man få med också när man är där och filmar. Du, vi måste ta nyheter, men lycka till! Ja, ha det bra. har du. Okej, okay, samma. Hej. Hej. Hej. Du ringer till mig efter de nyheterna här i Radio 1 på 0 200 11 12 13. Jag heter Sissi Valin och jag är väldigt blek, men jag har inget spöke än. Jag kanske blir det sen. Vi får se om jag klarar mig levande genom denna sändning. Men sen jag dör så tror jag faktiskt att man blir någon form av ande som lever kvar på världen, i jorden. Du kanske inte tror det, ring till mig oavsett 0200 12 13. 101,9 Radio, Radio 1 Sissi Wallin På Radio 1s Facebook-sida som jag absolut rekommenderar dig att gå in på och gilla oss. Där skriver Björn Alskog så här om dagens ämne. Tror kanske att det inte tror kanske inte att det finns spöken i den bemärkelsen att det, att det är döda människor som går igen men har själv varit med om två händelser som är oförklarliga i mitt tycke med tanke på hur lite vi vet om universum och hur det funkar och alla flumiga teorier om svart materia, kvantfysik dimensioner och så vidare hit och dit så är det är väl inte helt otroligt att det, är någon form, att det är någon form av väsen. Men som sagt när vi dör så förmult när vi blir jord så det är Enligt mig, min mening, inte döda människor som är de här så kallade spökena. Håller du med Björn eller tycker du att det absolut, tillhör den gruppen svenska ungefär 20 som tycker att det absolut finns spöken att döda människor går igen? Har du upplevelser själv eller tycker du att det här är ren bluff? 0200 11 12 13 är numret. Hallå där. Hallå där. Ja, hallå. Miss är Bobby. Vad heter du sa du en gång till? Ja, mitt namn är Bob. Hej Bob, kan du sänka radion Bob? Ja, tack, det ska jag göra. Annars så hör vi dig i dubbel bemärkelse. Nu låter det bra, vad tycker du Bob? Jo, jag tycker som så att eh, det är väl ingen som har nämnt det. Jag kom in när man hade börjat redan. Men det här med okända. Mm. Och sjuan och så vidare. TV-programmet tänker du på där? Ja, precis. Med Terry Evans och så vidare då. Mm. Och den här killen som åker motorcyklar det som var till Japan sen och hitta ja han, han talade om var en flicka låg som aldrig, han hade aldrig varit där. Och tv-team kom ju dit och hämtade honom här i Stockholm. Mm. Och han fick åka med sen och han pekade nästan ut på ett par hundra meter var hon låg död. Och jag mm. menar det kan man inte bara göra, han hade aldrig varit där i sitt liv heller. Så jag menar, det, och hon pratade med honom alltså för, han fick ju fotografi och sån här grejer då från henne då, när de kom till Sverige första gången. Och så fick han ju känna på det där, ja, som ett medium då då, ja. de är ju det. Ja. Och de hittar ju henne sen, bara ett par 300 meter där han hade pekat ut platsen. Mm. Så det är ju lite underligt, jag menar man ska nog inte underskatta det där. Men vad, vad tänker du själv då? Ja, jag, jag har faktiskt inte trott på det där förut alltså när man var yngre nu är jag lite över 60 Ja, och nu tillade den på poletten ner och tänkte såhär, jäklar Jo ja, ja då, för att min sambo gick bort för ett år sedan mm. och eh, jag bodde i Hallonbergen och nu bor jag i Rysne då, då. Mm. och eh, natten efter för jag tänkte så här: hur kunde det hända liksom bara så här, hon dog i hjärtinfarkt Ja hon var ju bara drygt 50 år. Mm. Och eh, tänkte jag så här, det här kan inte stämma. Och då har jag massa böcker, så här, aktuellt böcker gamla och så lite då, en tolv stycken då. Och det bara smalde bokhyllan och åkte ner. Då tänkte jag, aha, det var det sista jag fick höra från hem. Mm. Och det var fruktansvärt. Jag blev rädd då. för då började jag tänka, nej, det stämmer inte. Alltså det var den sista hälsningen. Mm. Men kändes det tryggt för dig att tänka så Att det var en sista hälsning Att det var liksom Nu, nu kommer hon och säger någonting här Ja jag blev ju livrädd först Det är klart För att jag låg i upp mot titt Och det här var ju stora rum Men det är väg i väg då man säger va mm. Så jag tänkte första vad fan är det som händer ungefär? Och jag menar tolv sådana här sockaböcker, feedback och sådana här aktuellt böcker då, kan inte ramla när de står till höger och ramlar till vänster och alla ramlar. Det är helt omöjligt, vi hade en massa andra saker emellan. Mm. Det, det finns inte en chans i möjligheten att det kan göra det. Och jag har ju berättat för många av dem, säger du det också det är, det är helt ofantligt att det kan göra. Då har du gjort förutfälle för den delarna. Nej. Och bodde ju där i 20 år och hade böckna likadant för Men plötsligt gjorde... så ja. Men ja. Eh, skulle du vilja, nu när du liksom tror på det här, skulle du vilja ha mer kontakt med din döda sambo? Ja, egentligen alltså. För att det var ju lite struligt på slut och sådär och hon dog ju så haftigt. Hon dog ju faktiskt i Sunderberg på Tulegatan på bingohallen Ja. Uh. Så att vi hade ja, skjutsat henne dit en söndag. Och sen släppte vi av henne så sa ja, vi träffas sen när vi kommer hem. då får hon brukar åka med någon annan Tantalotta då och hem då. Ja. Uh som bodde där utåt krokarna- här hos oss då. Så, men eh, det hände ju ingenting- och jag låg och såg. Jag är ju så van då för hon är ju gammal då och så vidare då. då. Ja. Och eh, ja, sen på morgon- när klockan var nio- jag skulle åka ner och lämna lite- till försäkringskassan, papper- då, då ringer det på dörren- och då står en okänd kvinna utanför. Säger mm. jag att beklaga sorgen. Du fattar ingenting? Nej, mm. Nej det är ju klart- jag, fatt, jag fattar ingenting och jag sa, vad säger du för något? Vad då beklagar Sorgen? Jag förstår ingenting. Nej, jag får beklaga Karin. Ni har ju dött. Vad säger du så? Hon dör människan. Vad alltså, fan släppte jag släpp med gå kväll vid Bingo? Han är klockan sju. Mm. Nej, hon dog eh, på Karolinska så att, äh, sen var det bara dimma liksom. för att mm. jag jobbar ju som extra också i kyrkan i Barkeby mm. så tur så hade jag ju prästen där ja. som kom hem till mig sen för att jag visste inte vad jag skulle ta vägen jag. nej det blir ju en det förstår jag ju ja, jag har ju upp i 40 år mm. För jag har två flickor och så vidare. Då, så att, nej, det var det värsta jag var med om i hela mitt liv. Alltså. Mm. Och jag är ju fortfarande madrömmer allsen. Mm. Hela tiden, hon är med mig i mina drömmar. Jag mm. tror du inte att det är så att du är övertygad nu kan man säga om att man bara försvinner inte utan man finns kvar på något sätt. Ja, jag tror det faktiskt. Det, jag skiter i vad de andra säger. Hör oh, det här med en kille på varierna. När man kommer ner i jorden är det jag, ja. Men jag tror på det där. Jag trodde inte på det förr. Men säger. Alltså, jag tror att alltså, livet går ju vidare, säger ju alla. Va? Mm. Så Ja, ja han kommer livet ifrån... Det, det, må, det är många som har sagt att man blir pånytt född och så vidare. Och de har sett sig själva. Det, det trodde inte jag på folk. och garvade man ju liksom och så här. Fan, mm. annonsens det ungefär mm. Men i dagens lägger så har jag tror att fast på det där. Mm. Och jag menar att det finns alltså folk. Alla kan ju inte göra kanske se. Men det finns folk som är begåvade med den här gåvan. Mm. Att, att se och prata med Ja, men jag, och, ja, jag vet inte vad det kan vara för någonting det, det går ju inte att förklara för det är inget som vet mm. egentligen va, hur det ligger till mm. men jag, jag, jag vet 17 jag vet sjutton alltså, för jag har med om några andra saker också så små saker min mamma var synsk mm. så det kan ju ligga någonting i det också men jag har inte sett något sånt där särskilt liksom som har håll på liksom, utan det var mera hon då som kunde tala om att det var en ljusstake som ramlade och så vidare då ja då var det någon i släkten som hade dött på natten till exempel va mm. det visste hon liksom att har nu har till dött och hennes bror då, då äldre då och mycket riktigt sen ringde telefon på morgonen och talade om att han hade dött liksom och då sa hon till mig, så ja du ser vad jag sa ungefär va? ja och då sa man ju såhär, då var jag ju ung, jag var ju bara 13-14 år, ja, ja det är bra morsan, att det är lugnt. Mm. Vad va intressant, men du har fått ett annat perspektiv kan man säga. Ja, det är, någonting ligger ju hit alltså. För, mm. för jag klarade inte att bo kvar i lägenheten i Jag det var rätt att flytta till Riffne. Ja, jag förstår det, man ville ha en liten, start ha en ny start, kan man säga. Ja, jag orkar inte med alla minnen. Nej, ja, det är inte så konstigt. Du, ja. vi måste ta en paus, men lycka till. Och fint att du ringde. Ja. ja. Stor kram på jag dig. Jag ska fram prata med henne om mer nu eller? Vad sa du? Eller, är radio nu. Du nej. är radio, ja. Åh, oh, oh, hallå. Du trodde inte. jag trodde bara något röks eller med. Nej, Nej, nej, nej, nej. Nej, det är radio. Jag prata med henne då. Ja, du pratar med Sissi nu, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, men vad fan. Ja, du ser ju att man ska... Ja, ja. ja, men jag tycker inte du berättar något konstigt, så det var jättefint. Ja, det var det, va? Ja, ja, det var jättefint. Man ska nog inte underskatta i alla fall. Jag tror inte det. Nej, men vi får tänka på Karin. Hon är säkert med oss, det tror jag. Ja, hoppas det gör Ja, hon tycker att du var jättemodig nu när du ringde in till radio, tror jag. Ja, ja. Ha, det. ha det bra. Okej. Okay. Ja, tack ska du ha. ha det bra. Hej. Hej. Ring till mig efter pausen och prata om... Det är oförklarliga kanske man kan säga. Livet efter döden, spöken, andlighet och så vidare. Vi har även varit inne lite på New Age. Det funkar i samma ämnesgrupp. 0, 200, 11, 12, 13. Jag ska också prata om det här med att man förlorar 21 gram i vikt när man dör, påstår vissa. Häng kvar här i Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1. Tror du på spöken? Tror du på andar? Tror du på att man kan prata? I alla fall vissa personer kan kommunicera med de döda som fortfarande på något sätt uppehåller sig på jorden. En femtedel av svenskarna drygt tror på spöken och har själva varit med om någon sån övernaturlig oförklarlig händelse som man tror beror på att det är någon som har spökat eller gått igen. så där ring till mig och prata om det här 0200 12 13 den här industrin också med andlighet, andliga coacher och så vidare, andlighet kan ju också vara religion det är ett stort perspektiv eh, ett stort begrepp, men jag tänker just på de här de som har poppat upp nu som svampar ur jorden så kallade coacher, man kan gå en veckors utbildning och så blir man coach vad det nu är vet jag inte riktigt eh, man ska ge folk så här goda råd då och sen kan man också titulera sig som andlig coach. Att man, ja, på något sätt har den här förmågan att prata med de döda eller känna på sig vad som ska hända. Eller så använder man någon form av kort, Jag vet inte, det är lite oklart. Vad tycker du om det här? Tycker du att det är sorgligt att fler och fler svenska tycks söka sig till just det okulta, till titta på det här programmet det okända på tv, tro på spöken och andra, eller är det en naturlig samhällsutveckling vi kanske behöver det här för att må bättre vi har väldigt, väldigt hög psykisk ohälsa i Sverige, den vanligaste sjukskrivningsanledningen idag är just psyket Vem 11 12 13 vem pratar jag med? Vem pratar jag med? Hallå? Hallå? Hej, vad heter du? Ja hej, Britt heter jag Hej Britt, vad tänker du? Hej. Jag ringer det faktiskt från bilen här, men jag tycker det är väldigt intressant det du pratar om. Tack, tack. Va, vad tänker du om ämnet då? Jo, jag tror nog att eh, det finns ju eh, föraningar hos alla människor, va? Mm. Föraningar om att någonting ska hända. Och eh, sen händer det och så säger man, nej men tänk, hur kunde jag drömma om det här? Eller känna på att det här skulle hända och så händer precis samma sak. Och... Eh, Dessutom så tror jag att eh, det finns ju väldigt mycket radiovågor och andra saker i luften. Du vet som ja, internet till exempel bara det är en konstig sak att man kan kommunicera med hela världen. Absolut. Utan, att, utan trådar och allt sånt där. Så varför skulle då inte människor eller skälar kunna kommunicera med varandra även efter döden? Det tror jag, det tror jag faktiskt eh, är möjligt. Jag, jag tror att du har en poäng där för jag tror också på just energifält och energivågor att allting som existerar är ju, har ju energier, energifält som på olika sätt märks och jag har funderat på det här med människor, det kanske låter skitflumigt nu, du får se vad du tycker, men människor som alltid får problem med teknik. För jag är ganska teknisk, eller nej, jag är inte jätteoteknisk. Jag är ganska normalbegåvad teknisk skulle jag säga. Men varenda gång jag håller på med teknisk pryl för länge så alltså pajar typ den. Ingen vill säga låna ut sin dator eller telefon till mig. Jag lyckas liksom alltid på något sätt förstöra. Du vet, någonting händer. Och då har jag hört att det är flera människor som är så. Och då har någon spirituell människa sagt att ja, men ni har så stark energifält så ni liksom slår ut de här elektroniska grejerna. Tror du att det kan vara någonting i det? Eller bara vi som är klantiga? Eh, nej, nej. Visst kan det vara någonting. Eh, den, du, du, du pratade om någon som hade skrivit att eh, vi vet så lite om universum och vi använder ju också bara kanske 40-50% procent av hela vår hjärnförmåga. Mm. Och är medvetna bara om eh, kanske 40-50% av vad som verkligen föregår runt om oss i överhuvudtaget. Det kan du bara tänka på en dag, va? Liksom hur lite man, man är medveten om egentligen runt om det som händer. Man fokuserar på en sak och mm. sen händer en massa andra saker och så säger man, det där såg jag inte. Och, och vad menar du med det? Och det är precis samma sak för jag med den andliga världen, om man nu ska kalla det den andliga världen eller... Eh, en energivåg eller vad man nu vill kalla det. Mm. Så jag tror att, att det finns så mycket eh, krafter inom hela universum. Va? Just energi och allting sådant. Och jag, jag som alla andra har varit med också om konstiga saker som har hänt som helt oförklarliga. Mm. Vill du berätta någonting? <laughs> ja, till exempel jag var en gång i, eh, i Milano en, en, en kväll i ett hotellrum. Mm. Och så stod det begrepp att, att göra något väldigt dumt, vilket var att, att jag väntade på en, en man som skulle komma. Och jag visste att jag borde inte till exempel ha en sexuell umgänge med honom, men, men jag var väldigt eh, tänd på det. Mm. Och tänkte, jag tänkte jag måste försöka hålla när han kommer. Mm. Och jag låg i sängen och väntade att han skulle komma från en annanstans, jag låg i sängen. Och sen plötsligt hörde jag att någonting splittrades i badrummet. Aha. Och då när jag gick ut för att titta så hade ett glas som stod där på hyllan spruckit i tusen bitar. Mm, det var väldigt konstigt. Ja, det var ju väldigt konstigt. Och det tog jag då som en varning att, att hålla i sinnet. Det här ska du nog inte ge in på. Så du avstyrde det här mötet, kan man säga? Eh, nej, jag avstyrde det inte. Men, men eh, det var liksom en, en, en kraftig varning. Ja, du lyssnade på varningen? Eh, Ja, jag lyssnade på det, men sen gjorde jag vad jag ville i alla fall. ja <skratt> <skratt> <skratt> Okej, okay. men du hade... Ja, jag förstår. Men man kan vara efterklok och så sådär. Ja. Nej, men redan då när, när det hände så tyckte jag att det var ju jättekonstigt. Mm. Och sen har jag också... Jag älskat min mamma ur alltihop. Hon gick bort för många, många år sedan. Men efter det att hon hade gått bort så... Så kände jag faktiskt att, att hon kom och... Och, och hjälpte mig i jag saker. Det var jag, en gång jag, Behöver du vakna klockan fem på morgonen för att inte se vad härligt Kom, kommit. Mm. det var, jag kommer ihåg när jag var det det var 1980 någon gång tror jag mm. och eh, jag var på ett ställe i Sydafrika där man verkligen kunde, kunde se i Sydamerika där man verkligen kunde se väldigt väl jag tänkte jag kommer aldrig vakna i tid men precis eh, klockan halv fem på morgonen kände jag någon skakade med axeln och väckte mm. mig och det fanns ju ingen i hotellrummet det var bara jag och jag stod ut på terrassen och där var kometen alldeles ovanför mm. Och jag såg den i, verkligen otroligt fint faktiskt. Just därför att jag var så nära. och den Vad häftigt! Just då. Och sen såg jag en senare på andra ställen men aldrig lika fin. Så att, du vet, det är sådana där saker som får nu fundera på. Eh, är, är det din egen inbildning eller är det det att man själv har en sån kraftig önskan om någonting? Att man, mm. att man förverkligar den, förstår du, att att. Eh, Hjärnan är så inställd på att nu ska det här hända. Och då händer det om man, eh, ja, man, test, man tolkar det som att det är någon annan som... Ja, jag händer. förstår. Men tror du, till så här, om man kokar ner det till någonting, är det bra att vi tror på sånt här? Borde jag. fler människor vara öppna, om man säger, för, för oförklarliga, övernaturliga grejer? Ja, men jag tycker inte det är så oförklarligt. Just därför att det är så väldigt mycket vi inte vet, du vet det är likadant som mm. i vetenskap när de kommer på något nytt inom vetenskap så säger man ja men det här var ju det, det är konstigt att vi inte har kommit på det förut och så är det är klart att det här det här verkar ju normalt och sunt. Mm. Eller riktigt. Men, ja, men akupunkturen ansågs också ju vara totalt hokus pokus på bara 15-20 år sedan. Nu används det överallt i de vanliga förlossningar och sådär. Så att, ja, det, går, ja, det, det händer ju saker. saker. Tack snälla för ditt samtal, hörru. Ja, jätteroligt att prata med dig. Ja, ah, detsamma. samma, det bra. Okej. Okay. Hej. Hej. Ja, det är intressant det här. Det är många nu kryper det fram som har upplevelser. Det kanske inte behöver vara att man har sett ett spöke, men man har legat i, hotell, legat i en hotellsäng och hört hur ett glas som står på en hylla går i tusen bitar i rummet bredvid. Och då undrar man lite, vad är det som händer här? Eller som jag var med om, eh, bodde i ett gammalt, gammalt ruckligt hus, eh, stort, sådär, kom, gammalt sjukhuskomplex under en kollovistelse och hörde inte bara jag utan andra också i rummet hur någon då släpade sängar och tunga möbler och gick med så här tunga steg på våningen ovanför, fast det var ju ingen där och då blir man lite så här okej, okay, vad är det som händer? Är, är jag galen eller finns det någonting vi inte kan förklara? Och ska det få finnas? Ja, varför inte? 0200 11 12 13, ringer du och tycker, och säger din åsikt helt enkelt, ring mig Sissi efter nyheterna här i Radio 1 101,9 Radio E. Radio E. Sissi Valin. Skulle du kunna tänka dig att gå till en andlig coach, ett medium, bli spott? Tror du på spöken och andar? Att man efter döden inte bara begravs i jorden och så är det bra med det, utan att man på något sätt lever vidare och kan spöka, hemsöka, släktingar och så vidare. Jag tror på det här till viss del. Jag har varit med om en del saker som har fått mig att i alla fall tro att det finns saker vi inte kan förklara. Det kan lika gärna vara... Ufon som spöken Varför skulle vi vara de enda Vi som lever här och nu på jorden Och inte är döda då Eller bor någonstans i, i solsystemet Varför skulle vi vara de enda Tänker jag Är inte det lite högtravande att tro det om oss själva 0200 11 12 13 Ringer du mig Sissi, och pratar om det här Det övernaturliga, det okända Och så vidare Hallå där Vem där ja, hallå. Hej. Ja. Vad heter du Anna. Kan du sänka radion? Anna, är du jättesnäll? Ja, absolut. Självklart. Annars så hör vi ja, oss själva. Va, vad äh, tänker du, Anna? Äh, jag är inte online, eller? Jo, du är med. Jag är med, okej. Okay. Du är med. Jo, äh, jag ringer därför att äh, jag förlorade två viktiga personer i mitt liv de mm. äh, senaste ett och ett halvt åren. Och, äh, jag, äh, jag har jag är inte döpt, jag är inte kristen, jag är inte konfirmerad och allt det där. Mm. Men efter att det hände så gick jag ganska mycket i kyrkan ändå. för att där ljus och ref reflekterade och sådär. Äh, men äh, fick ingen direkt liksom, kontakt med andevärlden. Men vid ett tillfälle, eller vid flera tillfällen så hade jag min äh, una som jag kvar av en person. Mm. Eh, som jag satt med och jag tände ljus eh, och sådär mm. eh, men, men fick liksom ingen kontakt med andevärlden på det sättet men däremot min katt eh, som jag hade då eh, de gångerna det hände så reste hon sig upp och satt väldigt länge och tittade upp i taket fram och tillbaka och verkade följa <här> någonting N när, när vilket tillfälle då menar du när gjorde hon det Eh, de gångerna som jag har tänt ljus och haft urnan med mig okay. bara för att minnas. Mm. Jag förstår. Eh, och då kände jag att eh, även om jag inte eh, har någon kontakt med andra eller ser någon, eh, någon liksom, not taken på någonting så verkar min katt göra det. Eh, mm. eh, och katter har ju ett sjätte och ett sjunde och kanske ett åttande sinne. Mm. Och nio liv har man hört ja Och nio liv också har de ju katter Om ja. man ska tro det på det Vad, vad, vad, vad tänker du om det då? Är, är det ett bevis för dig? Eller känns det mer bara som en Nej, En kul att... grej? Liksom? Hon reagerade på någonting Väldigt länge Som hon satt och sterade efter i, i Upp i luften väldigt länge mm. eh, Som hon aldrig gjort tidigare Och aldrig gjort efter det eh, Så att jag känner att på något sätt så finns det ändå eh, någon form av eh, själsyn, själsyn närvaro som, mm. eh, som jag kanske inte förstår men som uppenbarligen min katt har sett. Då, eh. då tänker du lite att hm, vänta lite nu. Jag, jag ska inte vara så trångsynt utan det kanske finns mer än vad jag faktiskt förstår. Ja, förmodligen. Och faktiskt mer än vad jag förstår också. Mm. Eh, och det har aldrig hänt efter det Utan det har hänt de två, tre gångerna Som, som jag har haft den sessionen Med att hända ljus Har haft urnamn framför mig mm. eh, Så att jag tänker att även om det är Alltså Det är så lätt att man avfärdar människor Med att de är sorg Och att de eh, ser saker därför att de är sorg Och eh, ja, Man är irrationell och sådär så Jo men precis och då känner jag lite att det kanske ändå är mer än vad vi förstår. Mm. Och är det är väldigt lätt att ja, avfärda människor som eh, säger att de ser saker och ser tecken och sådär. Mm. Ehm, och ehm, eh, ja, det har fått mig ändå att tro att det finns någonting mer som jag inte förstår. Som jag mm. kanske inte är kapabel till att förstå. Mm. Eller som jag inte är mottaglig för att förstå. Ja, men det är ju samma för mig att man, man blir liksom ödmjuk. Det är, det är också en fin gräns mellan att vara ödmjuk och naiv tycker jag. Ja, jo men precis. Och jag känner ändå att när en katt reagerar på det sättet och sitter jättelänge, ungefär tio minuter, en kvart och bara liksom följer någonting i luften, mm. så <coughs> har det fått mig att bli väldigt ödmjuk ifrån, eller angående det, mm. även om jag själv inte riktigt har upplevt det. Nej. Um, ja, ja var spännande. Det är, lika, ja. Ja, men det är också bra att du tar upp det för att det är några till som har ringt idag och pratat om det här med djur, att de känner av mer än, än människor och det är ju intressant. När tsunamin var i Thailand till exempel, det hade ju ingenting med övernaturlighet att göra tror jag men för nästan tio år sedan då var det ju massa djur långt innan man kunde liksom se vågen som flydde upp i bergen, alla möjliga djur eh, som då kände på sig på något sätt eller kände någon vibration eller jag vet inte på att det var någonting på gång eh, ja, precis, så att, precis, ja, det precis. finns ju några sådana så eh, Nej, jag tänker bara säga det att det är väldigt lätt att avfärda människor med mm. att de vill tro någonting och de vill se någonting och de vill men eh, ja men att det kanske finns mer som vi människor inte riktigt är kapabla att Um, um, um, ja, förstår ja. helt enkelt jag, ta jag tackar ha, dig för det ditt jag har det sinnet att, att mm. se saker uh, ja mm. tack för jag... ditt samtal har du ja. Har okay. tack. tack själv Hej. Hej. och så jag på det här, det finns ju en film som heter 21 gram tror jag eh, skälen väger då enligt vissa 21 gram och man har då kunnat det finns även forskning eller det finns ingen forskning som, som eh, vad jag läste i alla fall nyss på nätet som trycker detta, som, som liksom bekräftar det här. Men man har ändå på något sätt kunnat mäta då att själen, så fort en människa dör, alltså somnar in så försvinner 21 gram från kroppen. Och det är väldigt intressant om det nu stämmer. vad tar den själen vägen då? Försvinner den upp i tomma intet eller stannar den kvar på jorden fast i någon form av andlighetsform då? 0200 12 13 ringer du mig sissi och pratar om det här. Hallå där! Vem är med mig? Jo, du är Kjell och... Eh, Hej Kjell! Det här med... Eh, jag kanske ska dra till eh, en radio... Ja, här, gör ja. det! Så att det inte bli någonting som inte konstigt. Det är lite grann sån ätergris, ja. Men alltså, det är en parallell man eh, pratar om då. En parallell. Ja. Som är en paradox då, ja. Hur tänker du då? Ja, om det är en paradoxa, det är ju någonting som är, är ungefär som metaller oxiderar. Mm. Och då bildas det liksom gaser också, ja. Mm. Och den här världen, alltså den finns ju där va, på något sätt. Den parallella, paradoxa ut, världen tänker du? Ja, alltså det heter ju paradoxytologi, du mm. Ja, jag har hört talas om det, men jag ska inte säga att jag är direkt insatt. Men... Nej, nej alltså, det är ju den som man har forskat ganska, det är inte så länge sedan. Den, den börjar ju kanske 50 år sedan när man började forskare. Mm. Och eh, den där världen, alltså den det finns ju en viss existens, men den uttrycker sig ännu mer av den dagens teknologi som heter då av datateknik och allt möjligt, och då man kan gå in i saker och ting. Okej, okay, men om du förklarar för oss som inte riktigt fattar, vad är det du pratar om? Vad gör man med den läraren så att säga? Vad, vad är det till för? Alltså, man söker ju alltså, en ytterligare värld. Okej, okay, så man parallella universum kan man säga. Man letar efter det. Ja, det är inte riktigt så heller, för att den ytterliga världen, alltså, kommer man till insikt om sig själv, va? så kan man inte nå en yttervärld heller. Va? Nej, Det här låter ju lite flummigt, Kjell. Du kanske förstår att folk någon kan tycka det också. Men alltså, du har ju en omgivning Ja. som är en värld. Ja, det är klart. Det, det vi ser och det vi upplever. Ja. Och hur kan du vara en värld till världen av det utvärde igen? Nu, nu känner alltså, jag mig är, helt förvirrad. <laughs> alltså, 2023 ja. så ska man ju skicka en människa till eh, Massa och liksom, eh, så där. Ja, vi får väl man, se hur det går. Det, ja. Man har inte lyckats klargöra vilken omgivning vi lever här i den här världen som bara degraderas. Men du menar att vi ska skicka människor till mars 2023 för att det är liksom för trångt på jorden, är det du säger? Nej, det, det är inte det utan det är NASA. De har ju programmerat det. Ja, men man ska bara åka dit och, och liksom ja, alltså hälsa på. Ja, någonting där och ja, jag, någonting. jag ville bara fatta så jag var med men... dig. Ja, jag förstår. Ja. Och samtidigt är det degraderande hela tiden av den världen vi lever i och den ska jorden är som det heter och planet är va. Mm. Och man har inte lyckats klargöra den alltså och en paradox som jag menar på. Alltså, det finns inom psykologin alltså då då människor hör röster och andra betingelser. Ja, ja det, det kallas men ju för till exempel gör... schizofreni när man hör paranoidschizofreni. Ja, det behöver inte vara schizofreni. Nej, men ofta när man hör röster så pratar man om paranoid schizofreni men det kanske kan vara något annat. Ja, alltså, alltså, när en person är schizofren av olika betingelser. Det kan mm. vara två, tre och... Ja, ja men du behöver fem, inte gå in på det, Kärle, för det blir de jättetråkigt för de som inte fattar. Som helst, ja, jag förstår. Men, men om, om vi ska, om vi ska avsluta, det. tror du på de här sakerna? Tror du på övernaturliga ja, grejer? Det handlar inte om tro, utan man måste få det till saklighet. Ja, men det är mycket, mångt och mycket handlar det om tro, saker vi inte kan bevisa. Vi kan varken alltså, bevisa att de det finns eller på, inte finns. och jävlar, det, Ja, är det finns ju andra? folk som tror på det. det så alltså... Du vet, det finns ju någonting som heter fan, och så finns det satan, ja, jo. och så finns det jävlar det. Och dessa att tre betingelser kommer från här nu. Ja, vet du vad, jag tror inte vi kommer längre nu. Tack Kjell, ha det bra, okay. hej. Du lyssnar på Radio 1, ring till mig med dina teorier. Konspirationsteorier kan det också vara. 0200 11 12 13. Hallå? Vem där? Ja, hej. Jag heter Annika. Hej Annika. Vad har du på hjärtat? Jo, jag skulle bara rätta dig lite med de där 12 grammerna. 21 gram? Ja, förlåt. 21 gram. Ja. Jag har lyssnat på hela programmet och han som kom på det där med att väga döda precis när de är på död. dö. Ja. Det var bara i ett enda fall han fick fram detta. Mm. Röster misslyckades han med. Mm, men det är ändå ett vedertaget begrepp. Att ja, det har till och, och med gjorts man, filmer. Och... Ja, det lätt så jädra bra va. Ja. Det gör ju det i och för sig. Så att det var därför. Men det, det var bara en människa han lyckades få fram detta på. Mm. Ja. Det var bara det det var, ju bara detta, det var bra att du... Nej, för jag, jag kom att tänka på det i farten och sen så jo, läste jag en artikel. Och, och allt sånt där skivinspelningar som mm. man kallar titlar och sånt efter det. För att det var ju spännande i och för sig. Ja. Att det bara försvann de där grammen. Vad tog de vägen? Men även ja. om det bara var en person, vad, vad tog de vägen? Det ja. kan man ju fråga ja. sig. Ja, absolut. Ja. Tack för din rättelse, hörru. Ha det ja, bra. Okej, okay. hej. Du lyssnar på Radio 1. Ring till mig och prata om döden och livet efter döden. Vem pratar jag med? Vem pratar jag med? Vem pratar jag med? Vem pratar jag med? Hallå? Hallå! Tjena, vad heter du? Jo, jag heter Dana. Hej, Dana. Vad tänker du om det här ämnet? Jo, så, så jag kan berätta om uh, mitt liv mm. lite grann. Lite ja, Inte hela har vi inte tid med tyvärr, mm. även om det vore spännande. Nej. Men, ja. Nej, men när jag var 28 år, jag trodde aldrig på någonting. Alltså. När jag var barn och när jag var ung. Och, och när jag var 28 år då var jag gift och, och hade två barn. Och så hände det att uh, plötsligt en dag så upplevde jag det som... Att uh, en dörr öppnades framför mig och så steg jag in i en andlig värld, i en parallell värld som mm. var lika verkligt för mig då som den verkliga, <här> verkliga världen alltså. Så det tog åtta månader för mig att kunna uh, kunna uh, liksom få begrepp uh, vilken är vilken. Ja, och men, men... jag kunde lugna ner liksom äh, allt det här och få ordning på mitt liv igen och börja jobba. Det tog ju åtta månader. Mm. Och sen förstår du, sen hände det att äh, det är någonting, jag, jag kan inte förklara, jag var bara livrädd för allt det här. Mm. Att när min pappa skulle det det visste jag en vecka innan. Du, du kände det på dig menar du eller? Jo, jag kände på mig att... Nej, med tankarna kom. Det är någon, någon, någon energi som kom över mig att jag måste resa till Serbien. För jag kommer ju därifrån. Mm. Och min pappa bodde i Amerika. Och en vecka efter så dog han. Var det var oväntat? eller var det? Med, ja, det var han omkom. Mm. Och det hände ju sådana saker att jag kände på mig. Och det var så fruktansvärt, jag var så fruktansvärt rädd. Jag förstår det. Tills, tills för 17 år sedan, då fick jag barnbarn. Mm. Och äh, de bodde i samma hus som jag fast äh, en våning över mig. Så jag sprang ju 150 gånger upp och skulle kolla hur han mår. Och, och han var glad och pigg och, jag såg ju livet i hans egon, ja, de blickstrade och, och mm. så plötsligt efter tre månader förstår du så, så såg jag inte liv i de där längre det okay. var kolsvart det fanns ingen liv och då sa jag till min son du måste åka med grabben in på sjukhus för det är något fel mm. ja, sa så min son han har fått ä, vaccin så han ska vara lite trött och allting och så kom jag efter en timme och då hör jag sist, Alltså det var ju så hemskt och det går inte att beskriva. Hör jag rest? en hoxen ja. rest som säger Farmor, ser inte du att jag dör? Hjälp mig! Och förstås, jag tog tag i den där grabben och så sprang jag ner för trappan. Och min son mm. efter mig och svärdotter och det var kaos. Mm. Och så kom vi till sjukhus. Mm. Och mycket riktigt var han på väg. Och det, för han hade fått eh, inflammation på hjärtmuskulaturen. Mm -hmm. Och vatten samlades i hans lungor. Och då fick vi reda på det sen. Att eh, han skulle inte ha överlevt natten alltså. Nej. Han skulle ha drunknat. Och det, nu idag är han 17 år. Mm. Han går på medicinering, alltså det, det, eh, muskulatur är skadade. Alltså. Men, men han lever och han går i skolan och han mår bra med mediciner. Mm. Och jag är inte rädd längre. Du ser det som en gåva du har fått, antar jag. Ja. ja. ja. Vilken, vilken gripande historia. Och du är säker på att du, du är inte är rädd för det längre. Nej. nu vet jag att det här vill mig väl mm. alltså det hjälper mig, det hjälpte mig att min min barnbarn barn lever idag och, ja. Ja. Va, vad säger din innan vi avslutar här, vad säger din son om att du, är han tacksam eller tycker han fortfarande det är konstigt att han du... är jättetacksam och min svärdotter idag ja. men då efter, strax efter fick jag inte träffa honom på tre månader för min svärdotter fick väl en sån där himla chock. Ja. det är inte hon som upptäckte det utan det var farmor men, mm. men idag är det helt okej. Idag är oj oj oj. Vad bra. Tack snälla för ditt samtal. Vad gripande. Tack ha det själv. bra. Okej. Okay. Ja, hej hej. Hej. Nu fick jag en här rysning. Jag vet inte om det var av det var en lycklig historia det här men det var lite så läskigt att, att man kan känna på sig såna saker. 0200 11 12 13 ringer du mig Sissi. Du kanske tycker att den här historien kan ha berott på att den här personen fick en psykos. Jag tror inte det, men du får gärna tro- att människor som hör saker och ser saker bara är koko. 0200 12 13 ringer du mig efter pausen. 101,9 Radio, ett. Radio ett. Sissi Wallin. Det okända, det oförklarliga- det vi inte riktigt vet- vad det handlar om, var det kommer ifrån- jag pratar om spöken andliga grejer, new age saker som händer helt enkelt, som känns övernaturliga det kan också vara ufon har vi varit inne lite på parallella universum och så vidare och så vidare ring till mig Sissi radio 1, vi har en stund kvar av programmet idag och prata om dina erfarenheter eller om du tycker att det här är ren rappakalliga eller bluff och bog, eller om du i allra högsta grad känner att du tror på de här sakerna. Vi har haft flera historier idag av till exempel en man som ringde och berättade att hans sambo sedan 40 år dog förra året. Och efter det hade han börjat tro på andvärlden och spöken och sådär. För att hon hade sökt upp honom på olika sätt. 0200 11 12 13 är som sagt numret du ringer. Hallå? Vem där? Yvonne. Hej Yvonne. Vad tänker du? Jo, jag tänkte bidra med en liten, ett litet sätt att se på det här. kroppen och det. Och, och skippa alla de här små Lite partikulära uppfattningarna Som mm. vi människor har För vi är ganska små allihopa egentligen på jorden Och då tänker jag så här Att kroppen är ett redskap För oss att använda När vi bor på jorden mm. Och känner man efter Så är man ju inte kroppen utan kroppen använder vi. Så, så tycker jag, jag vet inte. Men om man känner efter, är det inte så? Tycker inte du det? Jo, äh, delvis i alla fall. Du menar att man, man lånar sin kropp medan man lever och sen så är själen evig ja. på något vis. Ja, absolut. Ja, jo, men jag, jag tror att det kan vara så att äh, med risk för att låta här nu men vi är ändå inne på såna saker att, <skratt> äh, vad ska man säga energierna dör ju inte bara för att själva skalet mm. dör. Och sen kan man ju titta på hela skapelsen som jag tycker är lite... Alltså, där kommer inte överens med den, vad det nu är för något. Eller någon, eller vad det är för den här pitch. Som har skapat själva jorden, eller om den har skapat sig själv, så tycker jag att det är en, det är en lite rutt, en skapelse på ett Där man ska geta upp varandra. Det är lite det är dåligt lantiga. jobb, kan du tycka. Ja, det, det ger taskigt tarm. Någon var lite bakfull den dagen det, hände, det skapades. Ja, det är så. Och jag tycker att man kan titta på allting runt omkring sig. Alltså naturen, djuren, hela skapelsen. Mm. Det är energi. Ingenting lever utan energi. Och energin får vi ju delvis, tycker jag, från solen, då. Mm. Och även från mat. Alltså från träden har sin mat där nere i jorden och så vidare. För mm. att kunna leva, va? Och det är det kroppsliga. Men det kroppsliga kan inte leva utan det själsliga. Nej. Och jag ser min kropp som en, ett redskap, ett instrument. Och där i det instrumentet kan vi vara. om Du tänker som en radioapparat. Vi accepterar ju radiovågor. Mm. Det är fullt acceptant. Mm. Det är ingen som säger att det finns inget som heter radiovågor. Det finns inga radio. det, det som du och jag pratar med varandra och andra människor vad vi säger. Då. Ja, precis. Mm. Och det finns olika radioapparater, tasker och bättre ja Jag förstår vad du menar. Men, men de som är skeptiska till det här då? Vad, vad tror du? Varför jag är de det? Jag ska känna efter mer. Alltså det är väldigt lite om vi bara går nu till Sverige så är, så är vi så reda för känslor och prata mm. om saker och döden och allt det här. Det är inte alls kul att mista någon. Jag har misst väldigt många. Mm. Men det hjälper mig att tänka att det finns en mening och nu vet inte om jag är någon direkt så här jättebra mottagare. Om man säger bra radioapparat. Du har lite vajsing där på tråden. Ja, ja. En, alltså, den är lite seg och trög. Men jag har fått vissa saker som har gått in. Det tänkte jag gå in på detta, som så att det blir så jobbigt och långsamt. Och, och, och, och, och, och, och. Ja, men vi men förstår. Tänkte... Du har hört och sett saker. Mm. Jag har hört och sett och känt allt det här. Och jag håller väldigt mycket med om att djuren har inte den här spärren som vi har. Nej eller barn kanske också men barn oh, ja barn det vet jag med min dotter hon var liten hon såg saker och frågade mig är det det och det stod inte en människa Du mm, var så okej. Okay. Ja, ja, men ja. jag tänkte så här, man ska aldrig ta bort något från barn va? nej så då sa jag fråga. fick hon att svara jag titta nej jag vet inte hon sa inte så mycket mer sen. nej jag förstår men det kanske var lite telepatiskt. Men, men jag menar, jag tycker att det är väldigt tråkigt att människor säger... Jag blir lite ledsen då. När man säger så här, Nej, Det är ingenting mer än döden. Man dör och så är det slut. Ja, det verkar lite deppigt att liksom, tro på det. Ja, vem för och lever man för då. Jag tycker att man lever därför att man ska lära sig. Utveckla sig. Att bli god. Inte vara avundsjuk och inte missensam. Och tycka att alla människor... Egentligen är ganska fina och vackra, även om man ser för bedrövliga. Mm. Jag försöker få fram det positiva. Det är inte lätt ibland. Nej, nej. Men jag försöker... Jag vet. Mm. Men jag tycker det är en väldigt fin inställning, och sen så kan jag förstå de som kanske inte orkar ta in. För att börjar man skrapa lite på ytan. Det är lite stort alltså. ja, då blir det existentiellt, och så får man existentiell ångest. Du vet, såhär. Mm. Vem är, vem är jag? jag? Universum är så stort, nu dör man snart, och då är man bara jord. och Vem är jag i det här lilla ja, det lilla? Ska, jag tycker man ska skippa det, och så ska man bara njuta av det man har en sig. Köpa lite god mat, och när man blir bättre och, och njuta av det. Köpa lite god mat, jag ska göra ja. det. Och vi andra, de andra som lyssnar också. Tack snälla för att du ringde. Men du, får jag bara säga en sak till? Ja, för du pratade mycket om det här med schizofreni och allt det här. Mm. Vad jag tror, jag tror att det är våran mänskliga begränsning att kalla det här instrumentet då som tar in röster och tar in allting annat vad det nu kan vara och ser saker för schizofreni. Förstår du vad jag menar? Man har, vad heter det, klassificerat saker mm. som man inte egentligen begriper. Och så blir det väldigt forskningsmässigt framtaget och belagt med det på det sättet. Mm. Jag tror att vi ska, om man tänker på som de här på eh, mm. de ser ju det som en människa som är närmare gud. Ja, jag tänker så här att så länge den personen som hör röster inte hör döda, döda, döda utan hör liksom harmlösa grejer så, så är det ju ja. inga problem men när man börjar höra röster att man ska hugga ner barn och sånt då kan man ju nej, börja nej. frågasätta lite vad man ska göra med de personerna om man ska låsa in dem ja, eller då så Då får man ju faktiskt ja, ta bort liksom, på ett sätt att bevara någonstans Ja, ta bort lite dramatiskt ja, det, men jag förstår vad du menar Ja, men, ja, men, men absolut Man ska inte döda folk det, det ger också jävligt dåligt karma det är inte bra. Tack för att du ringde. Är så. Men, har det är samma hörru. Mm. Det var intressant. Hej. Hej. Ja, men jag gillar när jag får delvis ångest men också en väldigt så här, oh, en kick när man pratar om existentiella saker. När det blir så stort som man känner sig väldigt, väldigt liten själv. Det kan vara befriande och det kan vara väldigt skrämmande. Vad tycker du? Ring till mig efter nyheterna. 0200 11 12 13 om du lyssnar på Radio 1. Jag heter Cissi Wallin. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Vi kör på en stund till, ungefär 20 minuter drygt här i radiet. Jag, Sissi öppnar dörren till andevärlden. Jag önskar att jag vore ett medium som kunde prata med döda människor- men det är jag inte vad jag har upptäckt än i alla fall. Jag är lite skeptisk till vissa saker inom okkultismen- eller vad man ska kallar det för- till exempel att det numera finns massa självutnämnda andliga coacher. Jag googlar runt lite innan sändningen och hittade mycket sånt där. Där man kan gå och så fakturera de typ tusen spänn timmen och så lär de men att lyssna på sin andliga röst. Och lite sådär ja, det är väl att gå som, som att gå till en terapeut som inte är terapeut egentligen skulle jag säga. Det finns säkert undantag, men det låter ju jäkligt så här. Ja, jag är arbetslös, jag skaffar en F-skattsedel och sen så börjar jag jobba som andlig coach efter en två veckors så här utbildning i någon form av tvivelaktig skola. 0200 11 12 13, ringer du mig och pratar om det här. Men jag tror faktiskt, å andra sidan på spöken, eh, inte, inte så här vita lakan och ghostbusters utan andar människor som har dött som går igen, hälsar på, beskyddar oss Kalla det vad man vill, eller... Jag tror inte det finns så mycket onda andar som man säger. Snarare kanske irriterade och vilsna andar som behöver lite frid. 0200 11 12 13, ringer du. Hallå? Där var det ingen. Kanske en ande som ringde. Hallå? Nu spökar i telefonen. Hallå där? Ja, tjena. Vet, tjena. vet du vad de där en eh, grammen tog vägen? Vad sa du? Vet du vad de där 21-grammen tog vägen? Nej. Han fes innan han dog. Han fes? Ja men 21 gram, det låter mycket för en fisk. Hallå där. Hallå där. Vem pratar jag med? Ja, hej så Jag heter Katrin. Hej Katrin. Vad hej. tänker du på? Du vet du vad, jag kommer att tänka på det här med föraningar och kunna alltså, kunna se saker som ska hända. Sandrömmar och sådär? Ja, sandrömmar och sånt, ja, precis. Ja. Det är så att jag har själv upplevt, inte jag själv, men jag har varit med om en, det är så att jag jobbar på en skola. Mm. för ett antal år sedan och där jobbade en idrottslärare mm. som eh, hon var lite äldre hon var lite. runt 60 sådär. Mm. och jättetrevlig och eh, hon hade levt ensam en längre tid och eh, sen träffade sin nya stora kärlek då i livet mm. och var väldigt lycklig och, eh, och min syster hon hade lite förkänningar också hon, hon var lite synsk din syster? ja, ja. Och jag jobbade också på den här skolan. Och då kom den här idrottsläraren till henne och så sa hon så här. Kan du tänka dig, vet du vad. Att han har, han har blivit med mig på en resa till Thailand, sa hon. Mm. Så att vi ska åka till Thailand i jul. Hon var jätteglad. Mm. Åh, vad kul, sa min syster. Det var ju roligt. Fan, mm. Ja, det sa. Det var jättekul. Men jag förstår att jag har drömt så konstigt, som. Jag drömde att det skulle hända något förfärligt. Men... Jag vet inte vad. Jag, alltså, jag vet inte om det är flygplanen som kraschar. Eller... idrottslärn alltså... hade drömt det eller systern? Nej, det var ju idrottsläraren. Id... Själv, ja, okay. mm. ja. Och berättade det här för min syster. Och jag satt ju där också och hörde det här. Mm. Och, så, och det kom till den här drömmen och det verkar ju hur de som helst. Jag har ju blivit bjudan på resan så jag kan ju inte tacka nej. nej. Och min syster sa att vore jag som du skulle jag avboka det där direkt. Jag skulle inte åka till Thailand. Nej. Det hade jag inte gjort. Och ja, och så, men det, jag kan inte tacka nej. Det verkar fåigt att jag ska tacka nej bara för att jag drömmer så konstigt. Och mm. ja, sen pratade jag med henne om det på ett par veckor. Så kom hon upp till sidan igen och så sa hon att, jag äh, men vet du vad, nu har jag haft samma dröm igen. Att det kommer att hända någonting förfärligt, men alltså jag vet inte vad. Mm. Och så sa hon, men åk inte. Så hon, gör inte det. För vad det görs, åk inte. Mm. Och och ja, så kom ju julen då naturligtvis mm. och alla fick vi julledigt och efter julen kommer vi tillbaka och så kommer rektorn in till oss och så säger hon. Eh, men alltså då hade vi ju hört talas om, då hade precis det här tsunamin varit mm. och då säger det här rektorn, men oj, vad är idrottsläraren? Jag har inte hört ifrån henne, skulle inte hon åka till Thailand? Mm. Och det visade sig mycket riktigt va? Hon fick inte tag i den här och ringde och ringde och ringde. Mm. Eh, och efter jag tror det var fyra dagar så ringer den här idrottsläraren upp, eh, rektorn. Mm. Och berättade att hon mår bra, har fått skador. Eh, och att hon, hade, hon och hennes sambo hade, alltså, de hade eh, åkt ner den här vågen och kommit ifrån varandra. Mm. och hon hade, någon hade gripet tag i henne och slutit upp henne på ett tak och hjälpt henne upp på tak mm. och hon var hysterisk och ville hitta sin nya man naturligtvis mm. eh, som hon inte gjorde då. och det tog ett antal timmar och sen råkade de stråla samman igen då då levde han också han överlevde ja. han överlevde också med, skad, med smärre skador precis som hon då mm. och de kom tillbaka till Sverige men alltså detta är ju det var ju helt otroligt alltså snack om mm man var läskigt också när man nu får jag såna rysningar. Men var, var läskigt när man drömmer någonting så tänker man så här, men det där är bara en dröm. Ja. Ska man ska man lita på på det? Ja, min syster sa jag skulle aldrig sa hon, har, jag skulle jag hade drömt för jag skulle aldrig ha åkt oavsett hade jag aldrig gjort det. Och det var bara, alltså hon visade oss bilder sen efter det där. Och hon hade, innan hade hon skrivit ett typ av testament till sina döttrar och, och det lät upp uppsmycken vem som skulle ha vad och skrivit ja. Var då, ett, på grund av drömmen alltså? Ja, bara på den här drömmen. För hon hade alltså haft, det var så starkt, den var så starkt den här drömmen. Mm. Hon visste inte vad som skulle hända, men någonting skulle hända. Det var hon helt mm. säker på. Ja, läskigt. Jag tror att det ja, kanske det var läskigt. fler som hade sådana förarningar. Ja, ja kanske. precis. Ja, precis. Det så elefanterna, de stränger allt de kunde från havet. Mm. Så. Där. Djur är ju väldigt känsliga också mm. Men just samdrammar det, det tror jag absolut på Jag tror vi alla känner någon som var med om tsunamin faktiskt 2004 Nej, men pappa, ja. Pappas gamla barndomskompis Hela hans familj dog till och exempel Gud, ja. Och en kompis mamma ja. försvann och dog Så att det, det är också ja, Om vi kommer ja, in på det, det, det ämnet ja, ja, Nu blir jag så blödig. nu får vi lägga på ja. <laughs> Men du har det jättebra ja Tack okay, du. Tack. tack hej, hej. Ah, Vilken historia 0211, 1213 ringer du. Du kanske tycker att det är bluff och båg, att sånt här bara är slump. Du får ringa då också och tyck, tycka till här i radiet. 1. Hallå, vem pratar jag med? <skratt> Nej, hallå där. Vem har jag med mig? Hallå, nu är det Filip Hej Filip, har du sett ett spöke nu? Nej, men jag måste få till balans på det här nu. Men du måste alla... få... Vet vad, jag kopplar ja. bara in folk helt random, så jag jo, vet inte jag... vad folk har få åsikter. Jag vet, jag vet Cissi, men liksom... Inte att vara disrespektfull, men lite mycket stråltanter och foliehattar är det just nu. Ja, lite så, foliehatt kan man väl ha på sig. Det är väl trevligt, ja, eller? Jo, jo, ja. Precis. Men just den här sista historien med tsunamin. Ja. Det är så här Urban Region. Det går överallt. Det är alltid de som har liksom olika varianter. Jag har såna historier med exakt lika som hon berättade i många personer. Mm. Så det är som, jag är så trött på när folk krigar och ska hitta, hitta på saker. Ja, det vet vi för sig inte om de gör. Nej, men det är just för den här sista historien. Men jag känner ju många berättar liksom Liksom olika varianter. Det finns på nätet och hit och hit och sådär. Vill man få snacka seriöst om det här? Varför hitta på massa saker? Mm. Det är liksom det som gör man så jävla förbannat. För jag är inte emot att folk tycker om andlighet och saker och ting. Men liksom, det får vara liksom någon jävla motta på det hela liksom, när folk pratar. Och sen som när tantarna pratar om liksom ja, internet skickar, jag internet och skickar, vad heter det? Som ett man... modem, ja. Ja, precis. Men, men det finns tekniska. Men, det finns... Man kan förklara det. Men förklara istället hur för du får kontakt med din andedrikt och allt. Problemet är väl just Filip, med, med andar och sånt där spöken: det är att man kan inte bevisa att de finns, men man kan inte heller bevisa att de inte finns. Så det är ju mm. väldigt mycket bara att tro vad man väljer att tro på. Det finns Exakt. ju någon belöning någon, ja, i USA där man får, en... nu mm. minns inte jag, men det är någon, det är någon vetenskapsman får gärna hjälpa mig för att på det nu som har sagt att den som kan bevisa att det finns till exempel spöken får en miljon dollar. Ja, exakt. Och Robban gjorde ju samma sak i program var det, kom här, Insider vad fan ja. där han liksom bjöd in massa då psychic-människor mm. som skulle då brysa men det gick inte De, det är liksom massa tester och allting sånt liksom, och du kan fråga honom, han kommer in ja får, han är nog väldigt mycket mer skeptisk än vad jag är ja, men tack ja, då, Filip för att du balanserar jag hoppas att det är ingen mer som är skeptisk så får vi lite debatt också ja vi hörs. ja vi ja, hörs då. Okej. Tja, hej. tja hej ring om du håller med Filip också, det är fritt fram vem pratar jag med? Hallå? Ja, jag känner Svenne Pella här. Hej Svenne Pella. Är du för eller emot om man säger och tror på sånt här? Ja, grejen är den. Jag tillhör ju den vanligaste religionen här i Sverige. då, Eller den största religionen i Sverige. Är du protestant? E alltså du tror på vår... <Sar> <Sans> på, <Sans aldrig var swear> nej, satanismen. Satanismen, okej. Sverige är ju satanismens mäcka. Det är bara att kolla hur egoistiska man är. För det är ju grundpelan i tron. Ja, men jag tror inte så många skulle kalla sig för satanister. Nej, som... nej, nej, precis. De är omedvetna med om det. Mm. Eh, men idén är den att satanismen, där ska man som sagt tänka på sig själv, sätta sig själv i hand. Och, och när <Sud> <specify> man ska offra blod då så att man hamnar i helvetet för det är dit vi strävar efter mm. Är det, vi... det du gör? Du gör offeriter ja. hemma och sånt? Ja, precis och vad heter det? Jag har ju haft ganska många husdjur som, så att det har blivit lite dyrt där men jag har ju slutat okay. att offra husdjur det har jag gjort Men, men Svenne Pelle, nu hittar du på Är det här sant? Ja, det är sant Vadå, du har typ strypt en katt och liksom tömt Nej, den på man, blod Nej, ja, precis kan inte stry men ja, ja, Okej, vi får ta den en annan gång. Ja. ja, exakt. Så att, var fan var jag? Ja, jag vet inte var du var någonstans. Nej. Ja, nej, men så att vi prävar ju att vi ska hamna i det helvetet där vi kan vara ja. ute hela nätterna och ha fest och knulla ja, fina tjejer, så att säga. Ja, jag det förstår. Livår. Det kan man ju göra fast man lever också. Man behöver inte dö för det. Det ja, verkar onödigt. Men, jag tror, nej, helvetet, det är optimala. Det finns ingen bättre plats än det. Nej. Jag gillar inte värme så mycket så det är jobbigt för mig. Men eh, tack Svenne Pelle. Eh, ta det lugnt med djuren. Ja, då, det, jag har slutat ja. med det. Nature så, strikes backträder någon gång. Snart så blir du att ja, attacker. Det blir nej. som i här, låt en rätte komma in att du blir attackerad av en massa katter, du vet. Jo, men jag har lagt ner det där som jag ja, sa. vad bra. Att, så att jag, jag uppmanar andra satanister också ge fan i djuren eller era husdjur för att det, man, man, kan, man kan vad heter det på ett tag på blod på ja, annat sätt. Ja, man kan du, ringa du, ett slakteri kanske. Ja, du har det bra? Vi hörs. Bra, tack. Ja. Hej. Hej. Ja, 0200 12 13 ringer du efter pausen du lyssnar på Sissi Valin i Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Valin. Tror du på det så kallade övernaturliga fenomen vi inte kan förklara? Har du haft upplevelser, förnimmelser, känslor då kan man säga av att det är någonting i rummet när du ska sova som är någonting du inte kan förklara. Det kan vara en, något spökliknande en känsla av att någon står där. Du kanske har hört en röst. Antingen så är det väl schizofren eller så har du varit med om någonting fantastiskt. Det är väl en fin linje tycker jag i alla fall. Men vi pratar om den här andliga världen, livet efter döden och så vidare hos mig i Sissi denna onsdag. Ring till mig 020 11 12 13 är numret. Vi har en liten stund kvar. Och jag skulle vilja återblicka lite mot det här med det har blivit big business för en SIF-undersökning från förra året visar att var femte svensk drygt tror på övernaturliga fenomen till exempel då eller framförallt spöken och har haft någon sån här upplevelse förnimmelse av en ande ett spöke och religionsvetare säger att det här är liksom på uppsving att det kanske ja det finns säkert tusen teorier men min teori är att det kanske är så att vi har nått den kulmen i vår egocentriska kultur konsumtionssamhället det här samhället där man inte ska ha så mycket civilkörage utan utan att tänka på sig själv och vilken ny platt platt-tv man ska köpa och, så där. och då är det många människor som bara ledsnar ungefär som hippisarna ledsnade på hur det var på 70-talet och köpte gårdar drog från stan och började odla själva och leva i kollektiv och så det kanske är vår tids hippieera som kommer nu att många söker sig till andliga coacher man vill gå tillbaka till sina rötter där, prata med döda släktingar och så vidare. Vad tror du? Ring till mig. 0200 11 12 13. Vem där? Hallå? Hallå, hallå. Det här var Petra. Hej Petra. Vad tänker du? Jo, jag, jag hörde in där och pratade om det här med spöken. Då kunde jag inte låta bli att tänka. <laughs> vad tänkte hallå? du på då? Jag, vet, jag bor i ett hus där det spökar. Är det sant? Hur mycket är då då? Ja. Jävligt mycket rent ut sagt. Jävligt mycket. Vad berätta, vad är det som händer då? Uh, vi bor i en gammal skola och den är ungefär dryga 140 år gammal. Och när vi renoverar vårt sådum så uh, varken jag eller min sambo uh, röker. Och när vi kommer in där jag ska gå och lägga mig en kväll så har vi ställt in spjälsängen då när vi har fått en bärvis. Mm. Jag skulle gå och lägga mig. Och dörren, den står liksom så att det blir lite trångt när man ska öppna dörren och kliva in i sovrummet liksom så, mm. så, så jag öppnar dörren och bara tittar upp så ser jag en vålnad. Jag bara liksom, jaha, och där står du. Jag ska gå och lägga mig nu. Så jag, så jag, Men jag var, hur såg den här vålnaden där. ut då? Eh, man ser en skugga kan man säga, en grå massa. Eh, och han har då riktigt korta på sig, han är lång, smal långt hår, man ser att det är skägg och man ser då hål för munnen och hål för ögonen och hål för näsan ja oh, vad läskigt oh, oh. Alltså jag hade ju bajsat på mig kan jag säga ja. Och då luktade det då eh, tobaksrök eller pitrök i sovrummet så jag bara, som du har precis renoverat, så du behöver inte röka här tyckte jag så jag och mig. Ja, Du sa det högt det då Ja, och vissa dagar kommer man in liksom i sovrummet och eftersom vi inte röker så, ja, doften kommer ju någonstans ifrån och det är ju renoverat Och då säger ja ah, men alltså jag är ledsen. Du får röka ute. Ja. Ah. Om du ska bo här. här. Har han lyssnat på dig? Ja, jo, han har inte rökt där inne på ett tag. Nej. Sen har vi någon, någon lärinna eller magister som skriver på svarta tavlan ibland då i skolsalen. För den är kvar och den är på dryga 80 kvadrat. Va, vadå, det står alltså saker där? Nej, man hör att de skriver. Alltså så här, du vet när man drar en krita på eh, svarta tavlan. Du vet om man skriver en prick ja. eller en punkt eller så här. Alltså, och sen så hör man liksom så här. Men där står ingenting. Tyvärr gör inte de men man hör dem. Ja, ah, vad Massa men du inte rädd? Det. Jag skulle vara skiträdd. Även Nej, om de inte en... var farliga, eller? Nej, men alltså, de vill ju... In... Är, är, de, är de jäkliga så känner man det, för då fryser man om man mådde att alltså, sova. Men de här är ju snälla, de vill ju ingenting. Alltså, de, de, de får gärna blå kvar. Bara de Vet så... du någonting om vilka det kan vara i så fall? Uh, jag har tagit reda på att han som röker ett sovrum, det var inte förägaren utan förra ägaren igen som dog i det sovrummet och han var rökare och jag beskrev honom då för förägaren som sa att ja men det är han som går igen där. Mm. Eh, sen vem det är övriga, alltså skolsalen där som skriver vet jag inte och sen har vi lite pubkvällar ibland i skolsalen när jag städar undan efter pubkvällarna alltså. Kan man ju känna att det är någon som tittar lite surt här för det ska inte vara alkohol i skolsalen, det är inte bra. Nej. nej <skratt> <skratt> det, det är väldigt och Sen för min, min sambor hade en dansställe här i Åston som heter Tingvalla. Ja. Och eh, en natt så vaknar jag liksom och så tänker jag fan, det är någon som står och tittar på mig. Och då står Hulda, kallar vi henne där uppe. Jag står hon och, och tittar. Då ser jag också vålnaden. Jag ser knut på huvudet. Så jag står och håller i dörrkarmen. Och så. Här, så, och, och, och, så. Ja. och då är det full oska ute. Och detta är precis i Söderasen. Så det blåser oskan kopiöst. Och jag bara ser henne där. Jag bara, jag ska sova för och Vänder en om och somnar. <laughs> oh, Men vad cool du är Petra. Du ser det mer som att ja, de får väl bo hos er då, Om det... Ja, men alltså, de vill ju Om inget du... illa. Alltså, vill de illa så får man ju säga till att nej, men nu får ni gå. Det här är inte okej. Okay. Nej. Men vilken avslappnad på. inställning. Men, men du har barn och så sa du. Ja. Är inte de rädda för spöken där? Nej. De reagerar på dem också, liksom så här. Men, Hos grannen reagerar hunden ännu mer. Då, då skäller hon och morrar. Hon morrar riktigt liksom och tittar upp. Och Där, där på provamålen tycker att det är lite läskigt att för Där blir det helt iskall själv och och så, så det var kanske ingen ovanvåning Jag hade själv valt att gjort på Om man hade Nej. fått dit Och pratat om för dem att de ska gå vidare liksom. mm. Och det reagerar hunden också på det är rätt häftigt liksom. Ja vad häftigt ja, Jag får komma och hälsa på dig Och få en nära döden eller nära livet upplevelse Det beror på hur man ser tack det Tack Petra <laughs> det blev jag, jag, blev alldeles, jag blev alldeles svettig Men det var häftigt att höra Ha det bra okay. det Hej, hej. hej. Ja, jag kan ju tro att Petra och andra som ringer ljuger och det vore ju tråkigt om man ska misstro alla människor här i världen. Sen kan man ju fråga frågasätta upplevelser, var det verkligen så? Du kanske hörde fel och sådär. Men jag nöjer mig med att konstatera, jag är ganska mycket kritiskt tänkande i andra fall, att det här är väldigt harmlöst egentligen. Vi kanske behöver någonting att tro på när vi inte tror på, vi är inte så religiösa i Sverige längre, på Gud och sådär. Ska vi välja mellan att tro på konsumtion, egoism eller andlighet så väljer jag i alla fall någon form av andlighet. Vad väljer du? Gå in på vår Facebook-sida. Programmet är nämligen slut och tyck till om dagens ämne och även andra ämnen tidigare dagar. Du lyssnar på Radio 1. Vi hörs imorgon igen. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.